استغفر بالله من شرور انفسنا ومن الله فلا مضل له ومن يضلل الله وحده لا شريك له واشهد ان يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله لعلكم تفلحون بار والله سبحانه جل جلاله نتوجه كنا kraju الحمد لله رب العالمين ذلك شظهر كفطر ذلك samo la Salavat i salam donosimo na Allahu aposlanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sallam njegovu časnu porodicu sve njegov azhabe, sve koji ga slijede do su njegov dana. Allaha molim da svimi zajedno, naši potomci budemo na toj stazi. Ta staza je dženecka staza. Taj put vodi u dženetu. Prije ovih pročenih ajeta Allah dželešanu kaže pozivajući o vjernici Allaha se bojite pravom bogobojaznošću. I nome recite drugači osin komus i kaže o vjernici Allaha se bojite i budite savnima koji su iskreni a zatim mi znamo da se djela u islamu kod muslimana kod Allaha dželle shanu nagrađuju pod 10 do 700 puta kako to kaže Rasulullah sallallahu alajhi wasallam i više shodno kvalitetu tog djela iskrenosti počinioca i tako da. Međutim, samo jedan ibadet ili jedno dijelo ne podliježe ovome. A to je, braćo, post. Jer za post Allah Đelešanu u jednom hadisi kuciju kaže Post je moj i za njega ću ja posebno nagraditi. Zašto je Allah Đelešanu rekao? Poizmeđu ostalog, zbog toga što zna uzvišeni gospodar vrijednost tog djela, vrijednost tog ibarjeta. Ovo je nagrada za mumina, kada uvitru ustaješ na sehu ili na ruča, kako se to zove, ili sufur, kako se kaže u sanđaku, ustaješ, a nisi Allaha nikad vidio, nisi ga čuo, nisi s njim razgovarao, ali ustaješ da postiš radi njegova zadovoljstva. I Allah džadašanu ho nagrađuje, tokom dana čovjek trpi glad, trpi žeć, Trpi druge nagone, ali isputava radi Allaha Đalešanu. I Allaha Čelešanu kaže, e so muli, post je moj. I za njega ću posebno nagraditi. Znači za post, za ovo što nam dolazi i što se sprema, ima posebna Allaha Čelešanu nagrad. I nju ćemo vidjeti, inšala, na ahiretu, kada izađem pred Allaha Čelešanu. Obratite pažnju, braćo, u Ramazanu na neke stvari na koje ljudi ne obraćaju pažnju. Prvo od tih stvari jeste nijet. Ovo je veoma bitno. Masa ljudi zaposti tek tako mehanički. Došao Ramazan, hajmo postiti. Nikakav nijet nema. Tek tako svi postije, pa hajde i ja. Ili idem da postim da bi smršao. Ili razni drugi nijeti koji nisu prihvaćeni kod Allaha. Đelšana. Ima velikih dijela. Ljudi rade velika dijela ali će im propasti jer nije bilo nijeta, nijet je najbitnija stvar. Kaže poslanik sallallahu aleyhi ve sallam inneme li amalu bi ni jad, djela se cijene prema nijetima. Zato je obaveza u nedelju inšala, kada dođete staravije, pred početak posta koji počinje u ponedljak inšala, znači da svako zanijeti u svom srcu, sa sobom razgraniči, malo porazgovara, Hoću ovaj Ramazan da ispostim radi Allaha Čaldašanu. To je taj nijet. Nijet je u srcu, je nijet u filkalu, tu je nijet. Ne mora ga jezik pratiti. Ali ako čovjek hoće, može jezikom da to potvrdi kaže, odluči da ovaj Ramazan postim u ime svog gospodara Allaha Čaldašanu. Kada ustaneš ujutru na sehu tog prvog Ramazanskog jutra, time se taj nijet pokazuje kao iskren. I znači, čovjek ovako će zanijetit, a može da bi bio siguran svako jutru, kad ustane na sehu, da još jednom zanijeti specijalno za taj dan. Jer kažem, dijelo kada se uradi bez nijeta, ono je propalo, Allah ga neće primiti, makar bilo je veliko. Na malih dijela, ne treba puno truda, ljudi radi iskreno ima Laha i ta će dijela biti kao vrda kada lahom želešanu. Druga stvar veoma bitna, jeste sehu, ustajanje, na sehur, kaže Rasulullah s.a.v. te seharu fa inne fi sehvuri bereke ustajte na sehur ujutru, na suhur, na ručak, jer je u njemu beričet. Ustajte da učinite taj sehur, to ibadet, makar uzijeli gutlja i vode. Ne možeš ništa, ali ustani radi Allaha, pozmi da gutljaj vode, upiši se ovu nagradu makar saovi. Znači ustaje se ujutru. Znači da kaže mm. Bereket. bereket je u sebu. Šta znači bereket? Ako ti Allah dadne bereket, brate, ti si bogat čovjek. Može čovjek sa hiljadu eura u džepu, u kući, nema više. Ali on može sve sebi da priušti. Ode ljudi na ljetovanje, na zimovanje, kupio, sve ima. Zašto? Jer ima bereketa u tim parama. A bereket se zarađuje dobrim odnosom prema Allahu, Dželašanu. Dobrim dijelima, namazom na vrijeme, postom. I tako dalje. Međutim, ako Allah Đelešanu uskrati i beričet, imaju ljudi milijon i više milijona. Ali uvijek se romaša, uvijek mu nešto fali, uvijek mu crnilo pred očima. Zašto? Jer nema bereketa. Uskrati Allah bereket. Zašto se uskrati bereket? Zbog grijeha, braćo. Zbog grijeha i zbog lošeg odnosa prema Allahu Đelešanu. Zato mi muslimani kad se sadajmo kažu Assalamu rahmetullahi, to je bereketu. U mas učimo kažem Allahu le barikala Muhammedin ve ali Muhammed, kama barikta la Ibrahim. To je taj barikat koji mi tražimo, koji spominjemo i tako dalje. Zato se ustaje ujutru na sehur na da Veoma bitno što se tiče sehura. Kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: "Bi završio sa sehurom, sa sufurom, ostalo je još vremena do početka, znači zore. Koliko se može pročitati 50 ajeta Hajde da kažemo ostalo nam je 5-10 minuta, završili smo sa sahurom. Šta da radimo to vrijeme? Iskoristi to vrijeme je to vrlo oberičatno vrijeme. To je zadnja trećina noći, pred početak zore. Tada se možemo tlaljati dva reke, Allah tada usliša na dobu. Jer kaže Allah su to vrijeme spušta na Dunjaločku nebo kako njemu doli, onako kako on hoće. I kaži mali neko da me moli za oprost oprostim, za nešto da mu dadnem, da mu uslišim dobu e to je u tom vremenu zato je lepo klanjati tada dva rek'ata ili makar učiti dovu. a možda je najbolje tražiti oprosta od Allaha dželešana jer kada Allaha dželešana spomnije dženetlije braćo dženetlije obrate pažnju navodi njihove osobine to su kaže strpljivi osadukine iskreni walqanatine pokorni Allahu walmunfiqin oni koji udjeljuju i šta kaže bil mostagfirina bil ishab joni kaže koji u to vrijeme zore pred zoru kada zaurš je sa sahurom traže oprosta od Allaha sjedni brate možeš i stojeći kak ti lakše pa reci 10 20 100 puta estagfirullah estagfirullah ve etubu ilej Allahu tražimo tebe oprosti tebi se kaje estagfirullah reci to sa srca Sjeti se svojih griha, svi imamo griha. Nije niko bez grijeha. A najgori su grešnici, kaže Teu babun, oni koji se kaju. Estagfirullahiva etubu iley. Sjeti se griha, traži uprosta, Allah tada prašta. Načo Ramadan mora da bude jedna duhovna čistionica, ne kažem hemijska, nego duhovna čistionica za sve nas, da izađemo za u Ramazana čisti, bolji ljudi inshallah. Zbogom što samo je što Kada ljudi iftare, požurje sa tom hranom, zaboravljaju tada, neki čak i bi spomenuti, to je normalno, jer ljudi se umore u gladne ožedne i požurje da iftare. I treba požurit sa iftarom. Sa iftarom treba požurit, a sa ovim sehunom treba ga oduljit do pred samozor. To je sunet poslanikov. Međutim, što ovdje hoću reći? Kada iftar iš, kaže Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, ne odbija se dova postača, Kada se iftari, znači kada iftariš, da li dali da li što je sunnet poslanikov sallallahu alayhi wa sallam i nečim kada se iftariš, prouči neku dovu, znači kad jedeš, stavljaš tu hurmu usta, reci Allah, uprosti mi, uprosti mojoj porodici, uputnost na pravi put, znači vi najbolje znate Kako će te dobu učiti? Neki ljudi kaže, Fendi, šta da učim? Neću ti ja reći šta da učiš. Ovde imaš zapisano šta da učiš. Ono što osjećaš da ti treba, čega se bojiš, to uči. Allah, Đalešanu, kad stavljaš tu hurmu, kada se iftariš, kad uzmaš taj butljaj vode, uči tada dovu. Moli Allaha za sve, nemoj se stiditi. Moli Allaha za črne, cačuvaj džahenevske vatre. Moli ako ti je neko preselio na hvirec za njih. Moli za svoju djecu. Tada je doba, bračo, kabu. Isto tako dok postiš kad sam ifta prouči dovu. Stalo znači treba učiti dovu. Kaže Allah da šano iza seleh i ba'di anni fa inni qarib katay moi robovi zemele upitaju. Kad upitaju za Allaha kaže inni qarib ja sam zaista blizu. Šta to znači u džibu dabate da, da' da' Odazivam se onome koji me moli i kada me zamoli. Što znaš Allah će se odazvati, ne odbija se doba postača i kada se iftari pogotovo U zadljoj trećini noći, kad završite sa sufurom sa sehurom, onda molite Allaha za oprost i pazite na nijet. Nijet je te prve noći Ramazanske, ako Bog da, da se zanijeti, da se ispusti čitav Ramazan. Zamolio bih vas, išmo sa ko Bogom Ramazana družiti, pozovite da vete svoju djecu, pozovite svoje žene, svoje čerke, znači da se ovaj neži, da ko Bog da ispuni, da ovaj neži proživi. I ovdje imate hrvna vrijednog imama, Ali evo je ako Bog da još zovite ljudi, pokušat kazati nešto, da naučimo nešto, da se ga podzetimo, da se družimo, jer ovakve prostorije zaslužuju da stalno uvijek budu. Ako ne stalno pune, onda barem popunjene. Tako je Ramazan izvrsna prilika zato i ovu hudbu, ako ste zapamtili, a čovjek je zgubio vrijeme, koji dođe na predavanje, saslušaj ništa ne zapamti. Došao je na sa saslušaj, ništa ne zapamti. To je izgubljeno vrijeme. Treba, znači, pokušati nešto zapamtiti. I prenijeti to drugome. Bićeš nagrađan za to. A možda taj drugi bolje razumije nego sad onaj koji direktno sluša. Pa ba zamolio, pranesite to i drugim. Molimo Allaha, želdešanu za džennet, riječi i dijela koja vode do dženneta i da nas saču ovatre džahennemske riječi i dijela koja vode do nje. Amin. الحمد لله والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم ربنا ان نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل انك السميع العالمين اللهم ربنا إنا لسألك من كل خير ما أسألك منه بيوك محمد صلى الله عليه وسلم والعود بك من كل شري ما أستعدك منه بيوك محمد صلى الله عليه وسلم والله مستعنو عليك البلاغ لا حول ولا قوة لك يا رب العالمين اللهم اسر الإسلام وعز المسلمين في كل مكان يا خير من يا رب العالمين إنك السمير دعاء إنك على كل شيء قدير Inna <إن> الله yamur bilo adli wal ihsan wa ietaa izin quruba wa yanhaa anil fahshai wal munkeri wal bagi